פרק מ' הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני, אחר שלח אותו נבוזר אדן רב טבחים מן הרמה, וקחתו אותו והוא אסור בזיקים בתוך כל גלות ירושלים ויהודה, המוגלים בבלה. וייקח רב טבחים לירמיהו ויאמר אליו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 ויוחנן בן קריח וכל שרי החיילים אשר בשדה באו אל גדליהו המצפתה. ויאמרו אליו, הידוע תדע כי בעל ישמלך בן עמון שלח את ישמעאל בן נתניה להקותך נפש? ולא האמין להם גדליהו בן אחיקם. ויוחנן בן קרח אמר אל גדליהו בסתר במצפה לאמור אלך נא ואכה את ישמעאל בן נתניה ואיש לא ידע למה יככה נפש ונפוצו כל יהודה הנקבצים אליך ואבדה שארית יהודה. ויאמר גדליהו בן אחיכם אל יוחנן בן קרח אל תעשה את הדבר הזה כי שקר אתה דובר אל ישמעאל.